Miszlávszó. Poáró? szólaltam meg. Feltétlenül muszáj kulcsuknál hallgatóznunk? Nyugalom, barátom, csak én hallgatóztam. De azért én is hallottam. Nem szeretem az ilyesmit. Az erkölcsi magatartása fedhetetlen. Na de, ne kezdjük el újra ezt a régi vitát. Tudom, azt fogja mondani, a játékszabályok tiltják az eféle módszereket, amire én azt felelem. A gyilkosság nem játék. Itt azonban nincs szó gyilkosságról, legfeljebb a szándékról. A gyilkossági kísérlet nem azonos a gyilkossággal. Erkölcsi szempontból a kettő között nincs semmi különbség. Azon kívül annyira biztos benne, hogy itt csupán gyilkossági kísérlettel van dolgunk. De hiszen az öreg Miss Arandel természetes halála hat meg? Bámultam Poáróra. Mindenki azt mondja? Mindenki. Hollala! Oh, A doktor is azt mondja, csökönyös köttem. Doktor Greninger, ő csak tudja? Igen, ő csak tudja. Poáró hangja elégedetlen volt. De ne felejtse el, Hastings. Hány esetbe került sor hogy egy holttestet kihantoljanak? holott mindannyiszor a megboldogul kezelő orvosa írta alá halotti bizonyítványt. Igen, de ebben az esetben Arandel kisasszony betegeskedés után halt meg. De meghalt, Hastings. Meghalt. Ez tény. Ezt nem tagadhatja. Betegeskedett. Hetvenen felül volt. Mindez tökéletesen természetesnek hangzik. És vajon az is természetesnek hangzik, hogy Tereza Arandel ilyen hevesen lehülyézze a bátyát? – Mi köze ennek ehhez a dologhoz? – Nagyon is sok köze van. Mondja csak, mi a véleménye Mr. Charles Arandelnek arról a kijelentéséről, hogy a nagynénje megmutatta neki az új végrendeletet? – Magának mi a véleménye? Fordítottam vissza a kérdést. – Miért mindig pohárót tegye föl nekem a kérdéseket? – túl érdekesnek találom, nem különben Mr. Eza Arandel reakcióját. Az eddigiek alapján két irányba kell folytatnunk vizsgálódásunkat. Poáró nem késlekedett, már is odaintett egy taxit, és megadta a sofőrnek a címet. Clayroden Házak 17, Basewater. Következő látogatásunk tehát Miss szól, állapítottam meg. Ha szabad érdeklődnöm, hogy milyen szerepben óhajt felépni? Egyszerűen, mint Herkő Poáró. A 17 számú lakás a második emeleten volt. Takaros szoba nyitott ajtót és betessékelt egy szobába, amely jobban már nem is különbözhetett volna előző látogatásunk színhelyétől. Tereza Aranden lakása modernségébe szinte már sivár volt. Miss Lávszörné ellenben annyira tele volt zsúfolva bútorral, csecsebecsékkel, cserepes virággal, hogy az ember jóformán meg sem mert mozdulni, nehogy felborítson vagy leverjen valamit. Kinyílt egy ajtó, és egy meglehetősen testes, középkorú hölgy lépett be. Miss Lufson épp olyan volt, amilyennek elképzeltem. Ostobácska arca állandó izgatottságról tanúskodik, őszes haja rendetlen, órán feldénül a csíptető. Beszéde csapkodó, kisé összefüggéstelen. Jó napot, <coughs> nem is tudom, Miss Wilhelmina Lavson. Igen, igen, így hívnak. Nevem Poharó. Herkul Poharó. Tegnap megtekintettem zöld villát. Valóban. Miss Lapson egy kicsit jobban eltátotta a száját, és igyekezett a haját kíséretbe hozni. Kérem, parancsoljanak helyet foglalni. Kisé szűken vagyok. Ezek a városi lakások, ugye? De mindent megér, ha az ember mindenhez közel van. Hát nem igaz? Elhelyezkedett egy fölöttép kényelmetlennek látszó ósdi széken, Izgatottan hajolt, és reményteljesen bámult a poáról. Mint érdeklődő kerestem föl zöld folytatta Poaró. De szeretném közölni, természetesen a legszigorúbb diszkréció mellett. Ó, hogy ne, susogta kellemes izgalommal Miszlávszony. A legszigorúbb diszkréció mellett, hogy látogatásom célja egészen más volt. Nem tudom, kegyet tudatában van-e, hogy arandel kisasszony röviddel a halála előtt írt nekem. Poáró hatásos szünetetán folytatta. Én ugyanis jól ismert magándetektív vagyok. Mislavcon arcán vegyes érzelmek váltakoztak: Ilyettség, izgatottság, meglepetés, zavar. Ó, oh, nyögte ki végre. Majd egészen váratlanul megkérdezte. A pénz miatt? Poáron nem látszott, hogy meglepte a kérdés. Pohatolózva kezdte. Arra a pénzre gondol, amelyet... Igen, igen, arra a pénzre, amit a fiókból lopta el. Kegyedet, tehát meglepte, hogy Arandel kisasszony írt nekem. Ön szerint a dologról nem kellett volna említést tenni? Szerintem nem. Arandel kisasszony ugyanis sejtette, hogy kivette el, fejezte be gyorsan a mondatot Poáró. Igen, igen, bólogatott buzgó Miss Lufson. És én nem is gondoltam, hogy azt akarta volna, mint azt mondta illetve úgy érezte, hogy jobb, ha a dolog a családban marad, igaz? Én azonban a családi ügyek specialistája vagyok, és elvem a maximális diszkréció. – Ó, természetesen, – mondta Miss Persze, ez egészen más, mint a rendőrség. is kisasszony végtelenül büszke volt. Persze, már régebben is voltak problémák császal. Úgy tudom, egyszer sürgősen el kellett mennie Ausztráliába. – Igen, igen. Bólintott poáró. Nos, tehát így történt. Aranda a kisasszony bizonyos pénzőszeget tartott a fiókban. Elhallgatott. Miss sietett helyeselni. Igen, igen, igen, a bankból, a bérekre, meg a számlákra. És pontosan mennyi hiányzott? Négy egyfontos, illetve, bocsánat tévedtem, három egyfontos és két silinges. Tudom, tudom, igen sokat számít az ilyen dolgoknál, hogy az ember egészen pontos legyen. Mislavson komolyan nézett poáróra, és szórakozottságában még egy kicsit feldébre igazította a csíptetőjét. – Köszönöm, Mislavson, kegyednek kiváló üzleti érzéke van. zavartan zavarta nevedgélt. a nevedgét. Arandel kisasszony tehát az gyanította bizonyára jó okkal, folytatta poáró, hogy a lopásért Charles unoka üttse felelős. Volt rá bizonyítéka? Nem is lehetett, más csak csász. Mrs. Thényos nem is álmodna ilyesmiről, a férje pedig nem tudta, hogy hol tartjuk a pénzt. És azt hiszem, Tereza Arandelnek sem jutna ilyesmi eszébe. Van elég pénze, és mindig olyan gyönyörűen öltözködik. Talán a személyzet valamelyik tagja, vélte Poáró. Ó, nem dehogy, ellen is, állni is tökéletesen megbízható. Poáró hallgatott egy-két percig. – Azon tűnődöm – szólalt meg végül. – Tudta-e nekem segíteni? – Kegyed elvégre bírta a kis kisasszony bizalmát. – Ó, igazán nem is tudom – motyogta zavarta Miss Lobson, de szemmel láthatólag hízelget neki a feltevés. – Persze, ami tőlem telik. – A dolog természetesen bizalmas – fogta suttogóra a hangját poaró. Mislavszon Loveson arca roppantul emlékeztetett egy bagolyra. Elmélyült figyelem, csüngött poáró szavain. Van valami fogalma arról, miért változtatta meg arandel kisasszony a végrendeletét? – A végrendeletét? – őkölt hátra Mislavszunk. Poáró rászegeste a szemét. Ugyebár igaz, hogy arandel kisasszony közvetlenül a halála előtt új végrendeletet készített, és abba önre hagyta a vagyonát? – Igen, de én, én, én, én igazán nem tudtam róla. Az világon semmit. Miss Lufson hangja felcsapott. Óriási meglepetés volt. Csodálatos meglepetés. Olyan jóságos volt szegény drága a rendel kisasszonytól. És egyetlen szóval se célzott rá. Azt hittem összeesem, amikor Mr. Parviss felolvasta a végrendeletet. Azt se tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Bevallom, reméltem, hogy talán valami apróságot hajrá. Éppen csak egy kis emléket. De pénzre egyáltalán nem is számítottam. Hiszen nem voltam olyan régen szegénykém mellett. De hát ez, ez, ez olyan volt, mint valami tündérmese. Még most sem akarom elhinni. És néha néha egészen kényelmetlenül érzem magam miatta, mármint úgy értem, izgatottságába leverte a csipsztetőjét. Felemelte, babrált vele, majd még izgatottabban folytatta. M néha úgy érzem, ugyebár a vérokonság csak vérokonság, és olyan rossz érzés, hogy a kisasszony kizárta az örökségből a rokonait. Valahogyan nem helyes, ha érti, hogy gondolom. Az egészet, ezt az óriási vagyonyt, senki még csak nem is sejtette, hogy ennyi pénzről van szó. És azután az ember annyira kényelmetlenül érzi magát, amiatt is, hogy miket mondanak. Persze, el kérem, én igazán nem akartam semmi rosszat. Álmomba se jutott volna eszembe, hogy befolyásolni próbáljam Arandel kisasszonyt. Nem is tudtam volna. Mitagadás, mindig egy picikét de féltem tőle. Néha olyan hirtelen volt, úgy tudott ráförmedni az emberre. Szegénykém, néha egyenesen goromba volt. Ne beszélj ilyen hülyeségeket, még ezeket is mondta néha. Bizony, bevallom meg is sértődtem olykor-olykor. Volt, hogy valósággal kétségbe estem, és mikor megtudtam, hogy szegénykém ennyire szeretett, hát mondhatom, csodálatos volt. Ugye megért? Az emberek persze annyira szívtelenek. Néha igazán nagyon nehéz. De persze sokaknak nagy csalódást okozott, és ugye valóban méltánytalanság. Tegyed tehát le akar mondani az örökségről? kérdezte Poaró. Egy pillanatra, mintha valami megvillant volna mi Tompa fakókék szemében. Mintha hirtelen egy rovas értelmes nő került volna anyájas ostobácska teremtés helyére. Idegesen felkacagott. <gül> no, persze, ott van a másik oldala a dolognak. A kisasszonynak nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy én kapjam meg a pénzét. Azt hiszem, ellentmondana az óhajának, ha nem fogadnám el. És ez roppant helytelen volna, nem? – Nehéz kérdés, ingatta a fejét poáró. Valóban, rengeteget töprentem rajta. – Mrs. Tenius, Bella, oly helyes asszony, és azok az aranyos kisgyerekek. Arandel kisasszony egészen bizonyosan nem akarta volna, hogy... Én, én úgy érzem, hogy a drága Arandel kisasszony érán bízta őket. Azért nem hagyta a pénzt közvetlenül Bellára, mert félt, hogy az az ember ráteszi a kezét. – Miféle ember? A férje, tudja, mister Poáró, szegényke valóságos rabszolgája a férjének. Bármit mond, be vakon követi. Ha azt mondaná, gyilkoljon meg valakit, azt is megtenni. És fél. Igen, igen, fél tőle. Nem egyszer láttam a tulajdon szememmel, hogy az az ember valóságos rettegésbe tartja. Milyen ember, doktor Ténios? kérdezte Poáró. Hát? kezdte határozatlanul Mislavson. Nagyon kedves. – Elhallgatott. – De kegyed nem bízik benne? – Nem, nem bízom benne, bár a férfiakban általában nem ajánlatos megbízni, hiszen olyan rémes dolgokat hall az ember. Szegény feleségeknek sokszor valóságos kálváriát kell végigjárniuk. Doktor Téni az persze látszólag nagyon szereti a feleségét, és mások előtt igazán kedves hozzá. A modorában nincs semmi kivetnivaló, de én nem bízom az idegenekben. És meggyőződésem, hogy Arandel kisasszony a világért se akarta volna, hogy a pénze annak az embernek a kezébe jusson. Misz Tereza Arandelt és miss Charles Arandelt is bizonyára fájdalmasan érinti, hogy elestek az örökségtől. Véltepoáról. Miss Lawson orcáján piros folt ütközött ki. Terezának így is túl sok a pénze. Csak ruhákra százakat költ. És hogy milyen alsó nem ütholt? Felháborító. Ha az ember arra gondol, hány jó családból való, jó nevelt urilánynak kell keserves munkával megkeresnie a kenyerét. Tehát, kegyed úgy véli, hogy nem ártana, hogyha dolgoznia kellene a megélhetéséért. Nagyon is jót tenne neki, jelentette Kimislavszon. Azt talán észretéríteni. A szükség jó iskola. És Charles? Charles egy pennycse érdemel, fakadt Kimislavszon. A rendel kisasszony kizárta az örökségből, meg volt rázoka. Az Azután a gonosz fenyegetődzés után... Fenyegetőzés, mondta fel a szemöldökét Poáró Mikor fenyegette? Nézzük csak, mikor is. Uh, igen, igen, persze. Húsvétkor. Méghozzá húsvét vasárnap. Mit mondott? Pénzt kért. A rendel kisasszony pedig nem volt hajlandó adni. Mire Csász azt mondta, nem okos dolog tőle, azt mondta, ha a kitartam mellett az álláspont mellett, a végén, ö, ö, hogy is mondta, csak olyan közönséges amerikai kifejezés használt. Ó, igen, azt mondta, ki fogja nyírni. Azzal fenyegett a nagynényét, hogy ki fogja nyírni? Azzal. És mit felelt a kisasszony? Azt mondta, majd meglátott csak tudok vigyázni magamra. Kegyed, ott volt a szobában? Nem éppen a szobában mondta kis hallgatás után Miss Hogy ne, hogyne, hogyne vágta rá poáró, És Charles mit szólt erre? – Azt, hogy csak ne légy ebbe annyira biztos. – Arandel kisasszony vajon komolyan vette a fenyegetést? – Nem is tudom. Nekem egyáltalán nem említette. – Kegyelőd természetesen tudta, hogy arandel kisasszony új végrendeletet készít, mondta csöndesen poáró. Nem, nem, hisz mondom, hogy tökéletes meglepetés volt, nem is álmodtam. A tartalmát nem ismerte, szakította félbe poháró. A tényről azonban, hogy új végrendelet készült, tudott, nem de? Nos, gyanítottam. Mármint amikor az ügyvédet hivatta, miután fekvőbeteg volt. Ez a baleset után történt, igaz? Igen, igen. Bob, a kutya, ott hagyta a labdáját a lépcső tetején. A rendel kisasszony megbotlott benne, is elesett. El is törhette volna a karját vagy a lábát, a doktor mondta. Csúnya esett lehetett. Az életébe is kerülhetett volna. Hát, bizony, bólintott Miss Lufson. Őszinte volt a hangja is, az arca is. Azt hiszem, fit láttam zöld villába. Ó, igen, bizonyára, aranyos kiskutya. Értelmes, jószág? érdeklődött Poirot. Ó, nagyon! Bizonyára ő is szomorú volna, ha tudná, hogy kis hiány megölte az úrnőjét. Mit gondol, miszlavszon? A baleset indította arra arandel a Randall kisasszonyt, hogy megváltoztassa a végrendeletét. Tudja mit? nyitotta nagyra bagoly szemét Miszlavszon. Alig, hanem igaza van. Nagy megrázkottatás volt szegénykémnek, annyi biztos. Öreg emberek nem szívesen gondolnak a halálra, de egy ilyen balesettől bizonyára mindenki elgondolkodik az is lehetséges, hogy figyelmeztetést kapott, hogy nincs messze a vég. Meglehetősen jó egészségben volt, nem? kérdezte odavetve poáró. Ó, igen, egészen jól volt. A betegsége hirtelen támadt rá? Ó, igen, egészen meglepetésszerűen. Barátnőink voltak ott az napeste. este. hirtelen elhallgatott. A trip kisasszonyok. Találkoztam a hölgyekkel, elragadóak. Miss Larson arcát az örömpírja futott el. – Ugye? Annyira kulturáltak, Csodálatosan tág az érdeklődési körük, és csupa lélek mind a kettő. Meséltek talán önnek is a szeánszainkról? Ön bizonyára kételkedik, pedig micsoda kimondhatatlan öröm, ha kapcsolatba léphetünk eltávozott szeretteinkkel? – Minden bizonyal! Képzelje, Mr. Poirot, az édesanyám szólott hozzám, nem is egyszer. Végtelen öröm, hogy szeretteink most is gondolnak ránk, és vigyázzák lépteinket. Igen, megértem, mondta kedvesen poáró. És a Röndel kisasszony is hívő volt? Mislav szonalca Nem zárkózott el, mondta kissé kételkedő hangon. De nem hiszem, hogy megfelelőképpen közeledett volna a szellemi világhoz. Kételkedett, hitetlenkedett egyszer-kétszer éppenséggel tiszteletlenül viselkedett. Így azután nem csoda, ha olykor a szellemek is megelégelték a dolgot. Megesett, hogy egyenesen durva üzenetet kaptunk, amit csakis a randel kisasszony magatartásának köszönhettünk. Ha nem az utolsó este, folytatta Miss de talán Izabel és Julia említette is, igen feltűnő jelenséget észleltünk. Valójában már-már már egy testetöltő szellem jelenlétét. Hallott ön az ectoplazmáról? Hogyne? borított Poáró. Mint tudja, a médium szájából ered, szalag szalagalakban, és kisvártatva alakot ölt. Mr. Poáro, én szentőli hittem, hogy Arandel kisasszony, tudtán kívül médium volt. Azon az estén tisztán láttam, hogy foszforeszkáló szalag ered a drága Arandel kisasszony szájából. Azután pedig foszforeszkáló párába burkolózott a feje. Roppant érdekes. Sajnálatos módon közvetlenül ezután rosszul lett, és félbe kellett hagynunk a szeánszot. S kegyet bizonyára orvost hivatott. Mikor? Másnap korán reggel. Súlyosnak ítélte az esetet? Másnap este oda küldött egy ápolónő, de azt hiszem remélte, hogy Arandel kisasszony átvészeli a rohamot. Bocsássa meg a kérdést, a rokonokat nem hivatták? Miss Larson elvörösödött. Azonnal kapta kértesítést, Mihegy doktor Greninger megállapította, hogy Arandel kisasszony életveszélyben van. Mi okozta a rohamot? Evett valami nehezet Arandel kisasszony? Nem, nem hiszem, hogy ilyesmi volt. Bár dr. Greninger szerint nem tartott annyira szigorú diétát, mint kellett volna. De azt hiszem arra gondolt, hogy esetleg megfázás válthatta ki a rosszul létét. Igen, csalóka volt az időjárás. Tereza és Charles Arandel lent voltak azon a hétvégén, ugyebár? Lent, mondta Kurtán Mislavszon. A látogatás nem volt nagyon szerencsés, vélte Poáró, és Árgus szemmel figyelte Mislavszont. Nem, aztán rossz indulatolak hozzáfűzte. Arandel kisasszony, nagyon is jól tudta, miért jöttek. Mégpedig, kérdezte poáró. A pénzért, vágta oda Mislavszon, csak hogy nem kaptak. Nem? És minden bizony a doktor Téniosnak is kellett volna. Doktor Ténios nem volt azon a hétvégén, ugyebár? – De igen, vasárnap lejött, de csak úgy egy órát maradt. Nagy megrázkottatást lehetett azon a hétvégén Csász és Tereza Arendelnek, folytatta Poáró, amikor megtudták, hogy Arandel kisasszony végérvényesen kizárta őket az örökségből. Miss szont némán bámult rá. Nem így volt? Nem tudatta velük a tényt? Nem tudom. Én nem hallottam erről semmit. Tudomásom szerint nem volt semmiféle jelenet. Csász és a húga egész jó távoztak. Ó, bizonyára téves az információ. A kisasszony a házba tartotta a végrendeletét, ugye? Viszlapszon lejtette a és gyorsan lehajolt érte. Igazán nem tudom. Nem, azt hiszem. Mr. Párvisznél volt. Ki volt a végrendelet végrehajtója? Mr. Parviss. A rándel kisasszony halála után odament és átnézte az iratokat. Igen. Poáró ekkor váratlan kérdést tett föl. Kedveli ön Mr. Parvisst Hogy kedveleme? Kérdezte zavartan Lapszon kisasszony. Hát ezt nehéz volna megmondani. Már úgy értem, igen okos ember, vagyis hát okos ügyvéd. De milyen nyers a modora? Igazán nem kellemes, ha az emberrel mindig úgy beszélnek, mintha nem, nem is tudom jól elmagyarázni. Egy hát szóval, mindig udvarias volt, de valahogy mégis goromba, ha érti, hogyan gondolom. Nehéz lehetett az ön helyzete, mondta együttézően poáró. Nos, nagyon köszönöm a kedvességét és a segítségét. Felálltunk. Mislavson úgy szintén. Zavartnak látszott. Igazán nincs, mint megköszönni. Örülök, ha valamiben a szolgálatukra lehettem. Ha bármit tehetek, Poáró az ajtóból visszafordult, hangját suttogóra fogta. Valamit mégis tudatnom kell, kérdezte Elmiszlawszon. Charles és Tereza Arandel azt remélik, hogy megsemmisíthetik a végrendeletet. Nem tehetik meg, csattant fel Miss Az ügyvédem mondja. Ó, oh, tehát ügyvéthez fordult. – Természetesen? Miért ne? – Igen, eljárást. No, Isten velem, admazöl! Kint az utcán Poirón nagy lélegzetet vett. – hastings monami, ez a nő, vagy pontosan az, aminek látszik, vagy nagyszerű színésznő? Szemmel láthatólag nincs semmi kétsége a felül, hogy a rendel kisasszony természetes halállal halt meg. Poáró nem szólt erre semmit. Egy taxi intett oda, és a sofőrnek bemondta a címet. Darhám sálo, Bluesberry.